Privind înapoi Modernitatea de Sorin Alexandrescu Traducere de Mirela Adăscăliței, Șerban Anghelescu, Mara Chirițescu și Ramona Jugureanu Editura Univers, București, 1999 Cuprins Privind înapoi Modernitatea, pagina 5 Partea 1. Forme de modernitate Război și semnificație, România în 1877, pagina 19 Jurimea, discurs politic și discurs cultural, pagina 47. Populism și burghezie, România la începutul secolului 20, pagina 91. Romanul românesc interbelic, problema canonului, pagina 125. Pentru un mai grapnic sfârșit al canonului estetic, pagina 149. Partea a doua, Mircea Eliade, dialectica fantasticului, pagina 157. Pe strada Mântuleasa, pe la 21 sfert, 2 și jumătate, pagina 205. Narațiunea contra semnificatului, pagina 227. Spre o examinare filosofică a operei lui Mircea Eliade, pagina 243. Mircea Eliade ajuta pe toată lumea în spirit creștin, pagina 262. Prăbușirea centrului, pagina 272. Partea a treia, Cioran. Portretul gânditorului ca tânăr exilat, pagina 277. Cioran sau a doua zi după Revoluție, pagina 319. Ieșirea din modernitate, pagina 339.